Ezin bai, eskesunia guntia egin e, hortan zen eta jauttsi uh, bein uh, maulen uh, begitarte tarte txarra, e, memento hortan bai kostaldin, bai hexibortar uh, bus jakutsigun uh, maule Deusune eginela egin e hortan Ez di uh, ez kuase jakutsi ez eta inbeakribian natzeko, Ordin osteak gosti afeak kan beatu dien ostedat jobekitzen uh, uh, naen beti eraraittennin bezahar espantzari publiko origen da numbrin ta horrek mandik partide dera badakeu ge andai ekipa hoe aminibatalde gani ndela maules beno betut experientza handi zeko jokuilaiak bena uh, go jokuilaiak hoe jaiteko hobeti hobekitzen gastehoi ek beti uh, gigante gigante badi eh, osa, eta habosheta ustediat joiten altuken